بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقلتا من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد Terima kasih kepada saudara Tuan Pengurus, dimudikan Tuan Imam dan seluruh lujukan kuasa masjid dan juga para urus tia perkampungan Sunnah dan seterusnya para alim ulama Muslimin dan Muslimat rahimahum Allah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu kita dapat bersama-sama pada slot hari ini dan saya hanyalah salah seorang daripada pemberi pengisian perkongsian pada petang ini dibinta oleh pihak urus setia untuk membincangkan persoalan maqasid as-syariah di dalam perkembangan semasa perkembangan moden lalu saya yakin dalam 3 hari perkampungan sunnah ini sudah ramai para pencerama asatizah ilmuan yang menghuraikan takrif maqasid as-syariah ya ha, maka kita kena sebut pun dengan betul kalau kita faham Maqasid syara'iyah Atau syari ah. ha, al Maqasid syari'ah Ataupun Al-Maqasid syara'iyah Ataupun Al-Maqasid syari'ah eh, Mana satu? Kan? Ha, so kalau kita Perhati dengan teliti Dia patut jadi Mudhaf Mudhaful ilaih Maqasid syari'ah Ataupun Maqasid syari'ah Pun boleh eh? Cuma Untuk tidak mengulang Apa yang telah saya yakin disebut oleh para penceramah sebelum ini Saya nak cuba bawakan beberapa uh, gambaran dulu Tentang pecahan Maqasid Al-Syariah uh, Pecahan dia ni, dia ada tiga pecahan Kalau mengikut kefahaman daripada uh, Imam Al-Syartibi daripada kitab beliau Al-Muafaqat Yang mana pecahan yang pertama Maqasidul Khaliq Minal Khalq Iaitulah Maqasid ataupun objektif Yang Allah SWT Letakkan dalam segala penciptaannya Dalam penciptaannya Satu Yang kedua Maqasidu syari' Min inzali syari'ah Iaitulah objektif syari yang mana Syari' Syari' ni kita akan bincang lagi apa dia Eh, tapi mudahnya Allah Swt dan Rasulnya, ya? objektif Allah dan Rasulnya dalam menurunkan hukum-hukum syariah. Ha, itu yang kedua. Maqasid yang ketiga, yaitulah makasih ilmu kan lafin, yaitulah objektif, objektif dan matlamat yang terselindung di sebalik orang yang diberi taklif, yaitulah manusia. So ada tiga berjenis, Tetapi apa yang kita jadikan topik di dalam perkampungan sunnah ini, pada pendapat saya, perbincangannya banyak kepada yang kedua. Ya, yang pertama ialah objektif Allah SWT sebab Allah SWT mencipta makhluk, maka adalah wa makhlukul jin wa al-insil liyabudun Allah kata. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada-Ku. Jadi itu dah settle dah. Ini maknanya makasih Allah swt mencipta manusia makhluk termasuklah jin dan lain-lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Khususnya yang ada taklif ini. Yang ketiga tadi itu pula makasih ulmukan lafim, yaitulah objektif orang yang melakukan amal. Ini juga mungkin tak menjadi tumpuan utama dalam perkampuan, -perkampuan sunnah walaupun boleh nak dimasukkan iaitulah niat dia persoalan niat bila kita solat apa objektif kita apa sebenarnya niat kita kasat kasat ni apa yang kita nak kita nak tunjukkan orang ke kita nak mengurat orang ke kita nak kan, apa nama, pujian orang ke kita nak mengelakkan cercaan orang ke Itu makasudul mukallafin iaitulah Uh, Pertujuan orang-orang yang diberikan tanggungjawab Untuk menunaikan, mendirikan uh, amal ya, Dan menjauhi sesuatu Apa niat sebenarnya uh, Jadi banyak dalam perbincangan tasawuf Ataupun tazgiatun nafs Tapi yang banyak kita nak fokus adalah kepada yang kedua Iaitulah maqasid asyari' Asyari' itu isim fa'il Daripada perkataan syara. Ah. Asyari' maknanya isim fa'il Orang ataupun yang memberikan, uh, yang mengeluarkan, yang meletakkan hukum. Sudah tentulah para alim ulama' mengatakan, sudah tentulah asyari adalah Allah SWT. Dan juga Rasulnya, Rasul pun dapat daripada Allah. Tetapi para alim ulama' tidak menafikan bahawa sebagaimana disebutkan oleh sebagian ilmuan. Uh, antaranya Ash-Shatibi sendiri Mengatakan Mufti Adalah Ash-Sharek Min Wajhin Mufti Ataupun orang yang mengeluarkan fatwa Ataupun mujtahid Yang mengeluarkan fatwa Adalah juga boleh dianggap sebahagian daripada Ash-Sharek Dengan erti kata Dia ni Bukanlah dia keluarkan Hukum Menetapkan hukum Mengikut ahwah nafsu Tidak Tapi Dia sama ada menakalkan hukum daripada ayat Quran dan sunnah secara direct kan sebagaimana disebutkan oleh apa nama tu para ulama salafus saleh antara Ja'biru Sirin dan Ibn Umar dikatakan bahawa apa nama tu al-ilmu salasatun al-kitabu natiqun wa sunnah madhiyah wa la adri iaitu, iaitu lah tiga ilmu tu cabang dia tiga yang pertama al-kitabu natiqun Quran Nas-nas teks daripada Al-Quran yang jelas Yang berkata-kata ya, soalannya Soalnya Contoh Dirikan solat ha, Itulah kewajipan maksudnya ha, Itu contoh ayat dia yang menunjukkan direct Para alim ulama' Bawa direct daripada Al-Quran Bagi pada kita semua untuk faham Wajib dirikan solat ya, tak, tak banyak campur tangan pun Terus mudah Ataupun yang kedua Para alim ulama' Istimbad daripada Al-Quran dan Sunnah kalau tadi itu macam nakal mudah saja. Yang kedua istinbat maknanya dia kena ada sedikit proses. Sedikit proses melalui kaedah-kaedah bahasa, kaedah usul fiq, ada melalui melalui qiyas sebagai contohnya. Sebagai contoh orang tanya, apakah hukum apa nama tu? Apakah hukum uh, menghisap dadah? Kan? Dalam Quran ada tak? Dalam Al-Quran uh, sebut da, uh, hukum hisap dadah. Ialah mumad dadah tu ada, tapi itu bukan dadah drak tu. Ha, itu cerita lain. Kan? Jadi, apakah hukum misal dadah? Tak ada dalam Quran. Dalam hadis, tak ada. So, dia perlukan para alim ulama' memainkan peranan. Sebab zaman ni tak ada Nabi dah. Al-alulama' warathatul anbiya. Maka para ulama' berperanan macam mengambil tengkap tempat musyarak ataupun syarak. Iaitulah mengambil tempat memenjalankan tugas Allah dan Rasulnya. Menjalankan tugas dan amanah daripada Allah dan Rasulnya. Eh? Okay, so jadi mereka pun pergilah kepada kias. Mereka pergi kepada kias, contohnya kias ni, dia kias ni enologi. Satu usul fiq dia ada enologi. Hukum yang lama, ada, tengok hukum yang baru. Ada tak persamaan? Persamaan tu, kena dia kena ada persamaan melalui Allah. Illa, iaitu dia punya bridge dia, dia punya ikatan di antara yang lama dengan yang baru tu ada tak keserupaan? keserupaan tu melalui illah illah contohnya apa illah dalam bab uh, yang boleh sesuai dengan uh, dengan, dengan dadah marak ulama pun cek semua nas, al-quran, sunnah maka dapatlah contohnya pengharaman arak arak hukum dia haram kemudian apa sebab arak tu haram? Apa sebab harap itu haram? Kan? So, jadi para alih ulumat bincang. Itu namanya proses bincang ni, nak cari apakah Allah sebab yang paling substance, yang paling core yang menyebabkan arak itu haram. Adakah kerana dia berwarna kekuningan? Atau dia berwarna kemerahan? Atau dia adalah cecair Ataupun dia itu mahal? Ataupun dia itu diperah daripada anggur? Atau dia diperah daripada tufah atau apple? Adakah itu? Jawapannya, tidak, so kita kena cari, macam mana nak jumpa tu, tengok Nas ha, so, Allah ni pula dia ada Allah al-mentuqah dengan Allah mustanbatah Allah ni maknanya dia punya jawapan kepada sebab utama tu, boleh jadi disebut secara jelas oleh Allah dan Rasulnya, atau tak disebut secara jelas, tapi perlu dikeluarkan daripada teks dan kefahaman ulama. so maknanya ulama main peranan, tu so, sebab tu lah Imam al kata, ulama. Dari satu sudut adalah juga syariah. So, jadi dalam kes apa nama tu dadah tadi, ulama pun jumpa hadis iaitu lah, Kulu muskirin khamri wa kulu khamrin haram. Ha, itu hadis dia. tu nas dia. Dia mesti ada nas. Kias mesti ada nas. Uh, Ijma pun kena ada nas sebenarnya. Yeah? Maka, erti hadis tadi tu, setiap benda yang memabukkan adalah harap. Dan setiap harap, ...adalah haram. Maka dalam hadis ni disebut dengan jelas... ...arak itu diharamkan kerana memabukkan. Maknanya bukan kerana harga dia mahal... ...bukan kerana dia itu warna sekian-sekian... ...bukan dia diperahkan sekian-sekian... ...bukan. Yang penting memabukkan. Ini bermakna para ulama ambil kias tu ...dia pun gunakan memabukkan tu ...bawa kepada benda-benda modern... ...yang tak ada pada zaman Rasul... ...dan zaman Rasulullah SAW kita pun faham apa sahaja yang mempunyai consequences ataupun akibat yang sama iaitulah memabukkan dia adalah arak. dia adalah Arab, Arab. Ha, sebagai contoh tadi dadah dadah tadi ni memabukkan tak? ya, dia memabukkan malah dia lebih teruk daripada memabukkan Ya, dia lebih teruk dia jadi qiyasul awla dalam hukum usul fiqh, qiyas yang lebih layak untuk diletakkan sebab dia bukan hanya memabukkan, dia juga menggiankan, mengketagihkan orang yang meminumnya, yang menghisapnya. Orang minum arak tak sampai ketagih. Orang hisap dadah ketagih. Lagi teruk kan? Dua-dua sama. Memabukkan yang boleh merosakkan akal. Sama, dua-dua sama. Bila rosak akal, manusia takkan boleh laksanakan tugas dia sebagai hamba Allah. Maka itu dia punya objektif yang ingin dijaga yang ingin dijaga dalam pengharaman arak itu dia makasir syariah supaya manusia tetap boleh menjadi hamba Allah maka apa-apa sebab yang boleh merosakkan akal dia merosakkan pertimbangan uh, minda dia patut diharamkan uh, maka kerana itu dadah hukumnya sama macam arak sebab dia carry dia bawa daripada hukum arak tu, hukumnya adalah haram uh, itulah cara makasir syariah menangani isu-isu moden yang tidak terdapat secara tekstual Di dalam Al-Quran dan Sunnah Iaitulah melalui proses tias Itulah yang pertamanya ya? Selain daripada itu Melalui proses-proses yang lain Yang antaranya maslahah dan mafsadah Pertimbangan maslahah kebaikan Dan juga menimbang keburukan Kerana itu imam-imam yang hebat-hebat dulu Ulama' silam Semuanya menyatakan tentang maqsad ataupun maqasid nak jaga kebajikan awam orang ramai masalihul ibad sebagaimana imam abu Hamid al-ghazali ada mengatakan al-maslahatu ibaratun fil asli an jalbil manfaah wa ddaf' wa sesungguhnya maslahah itu adalah satu ibarat dalam originalnya iaitu landas asalnya adalah untuk membawa kebajikan kebaikan kemaslahatan dan menjauhkan dan menolak kemudaratan. kemudian disebut pula lagi oleh beliau naqni bil maslahah al muhafazatu ala maqsudish syari' wa maqsudish syari' min al khalq khamsa. Dia kata apa yang kami maksudkan dengan menjaga kebajikan ini adalah menjaga apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya iaitu tergolong terkumpul di dalam lima perkara. Hasiakin benda ni mesti dah disebutkan oleh penceramah sebelum ini iaitu lah dinihim yang pertama ayah fadzdinum menjaga agama spiritual pegangan kita dengan Allah. Yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Maka inilah dia datangnya maqasid apa nama tu uh, maqasid syariah yang pada terkandung padanya lima maksat ataupun maslahat Al-Khamsah yang perlu dijaga Tetapi ada ulama yang cuba Untuk melihat lebih daripada lima Ada yang letak enam Ada yang tambah pula maruah Perluan menjaga maruah Ada yang gabungkan maruah Dengan keturunan, jadi lima juga Ada yang tak, dia nak asingkan Ada juga yang nak tambah lagi Iaitulah menjaga keadilan Ada pula yang tambah lagi Dia kata menjaga keamanan Ada pula yang cuba critically Uh, uh, komen pembahagian lima ni dia kata yang lima ni hanya melihat dari sudut perspektif individual tidak melihat daripada perspektif uh, hukumah ataupun ra'in uh, iaitulah kerajaan lalu mungkin masalah dari sudut kerajaan dia akan jadi lain uh, contohnya aman itu mungkin lebih utama daripada yang lain-lain sebab bila tiada keamanan agama pun susah nak dijaga kan macam dekat suria macam dekat Yaman ya bila tak ada keamanan dekat Iraq tak ada keamanan agama pun susah nak dijaga ya maka menjaga keamanan itu diletakkan macam paling tinggi eh seolahnya kerana dia menjadi asbab, dia jadi wasilah alat kepada menjaga agama dan lain-lain itu daripada perspektif kerajaan ya Aa, sama juga macam menjaga keamanan itu menjadikan dia paksa meletakkan cukai meletakkan cukai GST SST boleh tak benda ni ni semua benda baru kan kalau melihat kepada maksat kepada individual bayar cukai ni mengugikan kita bagi duit kat kerajaan bye-bye habis itu saja kan mengugikan kerajaan ambil tak pasal-pasal daripada kita kan zalim kita kata kan ikut maksat individu secara individu tapi bila melihat daripada maksat daripada perspektif yang sebaliknya maka dilihat cukai itu mesti dikenakan kerana kalau tidak kerajaan kena buat bisnes kalau kerajaan buat bisnes orang ramai semua kalah dengan kerajaan sebab kerajaan dia akan menang sebab dia kerajaan Kan? jadi kamu semua jadi kaki tangan awam sahajalah tak payahlah jadi businessman. sebab kerajaan bolot semua sekali Kan Mana boleh kita mampu lawan dengan kerajaan sebab dia adalah mewakili otoriti dalam sebuah negara. Dia boleh blok kita sebagai usahawan, dia kenakan cukai yang tinggi dekat ekspor-import kita habis. Kan, So jadi, macam mana nak boleh jadi dia balance? Nak balance kan kerajaan mengenakan cukai, lihat pada maksat boleh tak kenakan cukai. Sebab itulah cukai itu dibincang panjang oleh para alim ulama' ada yang bersifat uh, keras mengatakan haram ada yang bersifat begitu longgar mengatakan semua harus ada yang bersifat wasati soalnya tengah-tengah dia mengatakan harus tapi ada bit, ada parameters ada syarat-syarat keadaan dia mestilah temporary mestilah untuk mengimbangkan pendapatan kerajaan membantu semua dan seumpamanya dan, boleh tak cukai lebih daripada 2.5% kan adakah mesti 2.5% maka tidak ada Ith, tidak ada dalil yang kata'i Mengatakan cukai mesti gitu-gitu kan Sebabnya Apa nama tu Jizyah pun tidak mengikut Ukuran zakat Jumlahnya Dia mengikut keadaan Malah Umar Al-Khattab radhiyallahu Memberikan Mengenakan jizyah Berubah-ubah Ikut orang itu Bisnes apa Contohnya orang Yaman Dia bahagian kain Maka diikut nilai kain Orang ini jual pertanian, hasil pertanian. Maka dikira jizia dia, ikut hasil pertanian dia. So, jadi begitu fleksibel dan anjal untuk menjaga masalah, menjaga keamanan, negara ada hasil, boleh memberikan kebaikan kepada rakyat. Gitu keadaan dia. So, benda ini benda yang kompleks. Sebab itulah, Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam kitab uh, Iqlam Al-Muaka'in, dia kata, hadha mawdi'un mazillata aqdamin ini adalah tempat jaga maslahat ni adalah tempat tergelincirnya kaki-kaki wa -kaki. madallat afham dan banyak tersesatnya kefahaman kefahaman wahwa maqamu dhankin fi mu'tariq sa'b dan dia adalah tempat yang sempit yang sangat sukar dia kata ya eh? Uh, lagi dia kata wa fa'farra fihi ta'ifatun fa'atla al-hudud maka sesekumpulan menjadi terlampau uh, longgar sehingga membatalkan pelaksanaan hukum hudud wa dayya'ul huquq dan sebahagiannya menjadikan hak orang ramai habis terbiar tidak dijaga ya yeah? al-ahl fujur 'ala al-fasad maka orang-orang yang jahat berani ke depan untuk mempromosikan kejahatan dia atas nama maslahah contohnya dia bawa ni aku paksa ni terpaksa jual arak ni sebab permintaan ni tinggi contoh lalu dengan sebab arak ni lah kita boleh dapat cukai yang tinggi ya maka dengan sebab inilah yang membantu contoh eh? ini kata ni kemudian apa lagi waja' waja' al-syariah taqsiratan la taqumu bihi bimasalih al-ibad dan dia menjadikan hukum hakam yang atas nama Islam atau nama hukum sesuatu yang sebenarnya bercanggah dengan kebaikan ramai ha, eh? ha, contohnya yang kalau kita nak buat di Perlis ni contohnya kan bila kita mengatakan orang yang tak sah taraf anak tak sah taraf mesti dibelenggan dengan Abdullah Ha, so belih tak setuju fatwa belih tak setuju kan yeah. sebab bagi kita mereka hujah mereka bin Abdullah tu sebab nak jaga uh, nasab dia tak boleh dibinkan dengan bin yang bukan bapak dia ha, dia nak jaga tu sebab memang ada kurang kata tak boleh bin dengan bin yang bukan bapak kan yeah. so jadi dia pegang teks tu pegang begitu saja tapi akibat daripada tu adik beradik dia semua bin Kamal contoh seorang ni bin Abdullah kan yeah. so jadi menjadikan aib dia mungkin akan terdedah aib pak bapak dia akan terdedah maka kerana itu fatwa perlih melihat kepada aspek yang lain menjaga keaiban itu penting maru'ah tadi itu ada ulama' masukkan sebagai salah satu maka siri syariah punya cabang ya yeah? maka nak menjaga itu eh? dan banyak dalil-dalil yang perlu yang perlu jaga eh, sebagai contohnya uh, disebutkan dalam suatu hadis bahawa man atahadihi alqadhurah fa'ansatil bisatilillah siapa yang mendatangi uh, satu perkara mungkar keji ya buat zina dan seumpamanya maka daklah dia sorok dia sembunyikan jangan duk cerita ke orang ya man yubdisa fa'an mukima alihil had nabi kita dalam siapa yang mendedahkan maka kami akan laksanakan hukum ke atasnya ya tapi kalau disembunyi dia taubat habis urusan dia dengan Allah SWT ya baik jadi atas sebab itu uh, tidak wajib maknanya nak dibinkan dengan bin Abdullah. Kan? Dia nak bin dengan bin apa, -apa pun bolehlah. Jadi tidak ada masalah. Tu antara contoh mudah. Jadi inilah dia tempat yang banyak gelincirannya kerana sebab-sebab yang pelbagai. Baik, jadi kita masuk sikit lagi. Jadi macam mana kita nak sebut tadi bahawa dalam konteks perkembangan moden cara makasih syariah ini nak diaplikasikan melalui cara qiyas uh, Melihat kepada illah. So nak kena belajar betul-betul illah. -betul Sebab illah itu adalah inti. Dan illah ni dia boleh, uh, dia mestilah standard untuk semua keadaan. Semua kaum, semua negara. Sebagai contoh, musafir. Ulama bincang, musafir kan melayakkan kita dapat kasar salat kan? Jadi, musafir tu apa ciri dia? Apa illah dia yang menjadikan musafir itu layak dapat kasar salat? Dapat kemudahan itu Apa-apa Lalu sebahagian ulama' pun Laksanakan proses Brainstorming Brainstorming ni proses dia Nama dia As-Sabru wa taqsim As-Sabru wa taqsim ni Semua pun lontarkan idea Yang ini ikut Yang ini letak dulu Listkan semua sekali Kemudian filter Buat satu Check demi satu Maka ramailah Ada ulama' yang kata okey. Musafir ni layak dapat uh, Kemudahan kasar Kerana yang pertama Masyakkah Mungkin masyakkah agaknya Allah dia Ha, lepas tu yang kedua pula kata Okey bukan masyakkah Tapi kerana Dia punya melebihi dua marhalah Yang ketiga pula Oh sebabnya adalah kerana uh, Perjalanan yang Perjalanan Dia keluar berjalan saja Tak kira lah, jauh dia berapa Dia keluar tu memang Dia berniat musafir Dia dapatlah musafir Dan macam-macam lagi So ulama pun bincang Empat mazhab dan seumpamanya Dalam proses sabr wa taksim Tahqihul manat Tangqihul manat Itu proses-prosesnya Tangqih dia pun filter dia tak filter mana-mana Sebab tadi ni Maka Cahit yang paling standard Untuk semua Sebab kalaulah kata Masyakkah Ataupun kesukaran Dalam Perjalanan jauh itu Menjadi asbab Utama Kenapa Allah berikan Kemudahan kasar Lalu ini akan menjadikan Islam tidak standard Sebab Ada orang Dia bergerak Berjalan tu 5 kilometer Dia sepenat dah So dia boleh kasar dah, 5 kilometer je ada orang dia sampai 200 km pun relax saja maka dia tak boleh lah so maknanya hukum Islam tu seolah-olah berubah-ubah mengikut orang individu maka ini tak boleh dalam hukum Islam secara mass maknanya eh, tak boleh tu dari sudut maknanya dia akan jadi confused kan maka yang paling munzabit wasfun munzabit yang paling standard adalah jarak ha, maka kerana itulah Uh, kebanyakan mazhab bersetuju cara adalah ilah bagi musafir iaitulah 81 kilometer 82 ada yang kata 88 siapa nak play safe 90 kilometer yeah? ha, jadi sesiapa pun dia rasa susah ke dia rasa senang ke dia naik kapal terbang ke dia naik basikal ke dia naik motor ke tak kira dia layak dia rasa susah atau senang tetap dia layak yeah? sama juga macam puasa dia bermusafir saja. Dalam jumlah jarak yang disebutkan tadi Walaupun dia mampu tahan Dia tak perlu pun buka Dia boleh nak berbuka Tidak ada masalah Itu dia punya kesannya ya? Maka dalam proses setias Nak cari Allah Kemudian yang keserusnya Dalam proses ini Proses men Mengetahui makasir syariah Daripada ramai-ramai ulama yang bincang Pasal makasir syariah Sebelum Imam Ash-Shatibi Antaranya Imam Uh, Izzuddin Abdul Salam, tahun 600 hijrah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tahun 500 hijrah, ya. Yeah? dan ada sikit, Juwaini ada sebutkan sikit, ya. Yeah? mereka semua tak ada jadikan salah satu syarat mustahid, iaitulah faham makasih syariah, kecuali Imam Ash-Shatibi lah yang pertama yang paling berani, letakkan dalam syarat mustahid, iaitulah memahami, apa nama tu, dia sebut dekat, disebut dalam kitab dia Al-Muafaqat iaitulah uh, fahmu maqasidu syari'ah ala kamaliha yeah? wa thani attamakun minal istinba'at bina'an ala fahmihi fiha dia kata, mestilah menjadi syarat mustahid juga adalah faham maqasidu syari'ah sepenuhnya dalam konteks yang dia nak keluarkan fatwa yang keduanya, iaitulah mestilah dia berkemampuan untuk mengeluarkan hukum berdasarkan kepada keperluan maqasidu syari'ah tadi Nampak? So, jadi penting. So, jadi bagaimana nak menghadapi perkembangan moden ini, kena ada orang yang meletakkan perbincangan khas tentang makasih. Baik, jadi dalam perbincangan makasih tadi, nak tahu, kena belajar pula isbat apa nama tu, illah. Nak cari illah. Nak cari illah tu pula, kena tahu dalam konteks apa. Dalam fik ibadat, buka ke dalam fiq apa. Maka dalam konteks umum, ibadat ni adalah bagian yang paling kecil Boleh masuk campurnya ilmu makasib Nak berubah-ubah tu ya? Sebab ibadat al astu fil ibadat Al-tawaquf Iaitulah asal dalam hukum hakam ibadat khusus Adalah berhenti Berhenti maksudnya Kita ikut sebutir sebiji apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya ya? Tidak ada tokoh tambah Kerana ini adalah spiritual dia punya makasih dia spiritual Iaitulah ujian untuk kita boleh tak ikut Dan buat according to the text Itu dia punya makasih dia menurut majoriti ulama Tetapi dalam bak fiqh mu'amalat ah Memang itulah dia ruang terbesar Di dalam makasih asyariah. Dan juga yang ketiga Iaitulah fiqh siyasah Fiqh politik Pentadbiran awam pun sama juga So kita nak beritahu, dalam fik ibadat terlalu kecil. Sebab Allah dan Rasulnya telah pun buat provision. Kalau ada keperluan-keperluan tertentu, orang yang tak boleh puasa kerana dia sakit, maka memang dah dibenarkan pun untuk tak berpuasa. Kalau ada orang yang keuzuran tubuh badan nak mendirikan solat secara berdiri, telah pun Nabi beritahu secara teks, boleh solat duduk. Boleh solat baring, boleh solat dengan isyarat. So jadi tak ada ruang dah kita nak tiba-tiba buat main. Kalau kita rasa kita dalam musafir, kita nak solat empat ni panjang maka Nabi Allah dah beritahu boleh antak suruh minas salah pe, pe, pe, pendekkan solat jadi dua. Tak boleh makasih kata dua pun panjang kita nak buat satu tak boleh masuk campur. dah. Sebab dah buat dah Allah dan Rasulnya dah buat dia jadi dua cukup. Ya yeah? kemudian ada pula keperluan untuk jamakkan solat dah pun Allah dan rasulnya buatkan. Eh, tak boleh kita nak kena makasib aku nak jamakkan subuh dengan isyak. Eh, tak boleh. Subuh bukan dengan isyak regu dia. Isyak dengan maghrib sahaja. Ha, so jadi makasib tak boleh masuk campur nak suka hati buat macam situ. Sebab dah, dah terbukti Allah dan rasulnya telah pun bagikan panduan detail ni. Okey? Jadi fi ibadat susah Kecuali ada sebahagian ulama yang masih lagi nak juga buat maka itu khilaf yang banyaklah kan ha, itu khilaf yang banyaklah kalau di negeri Perlih ni kita kebanyakannya fatwa tak tidak bersetuju dengan uh, reka rekaan baru di dalam ibadah khusus yeah, yang disklasifikasi kan oleh sebahagian besar ulama juga uh, khususnya dalam madhab Hanbali dan ulama salafus salih sebagai bid'ah. Ya? Yeah? Baik, jadi yang banyak ruang dalam makasek ni, fik dalam perkara moden adalah contohnya uh, fik muamalat. Fik muamalat ni sebenarnya luas, campur semua benda yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Termasuk dalam itu adalah muamalat urusan duit dan harta. Termasuk dalam tu perubatan, perubatan, ubat, eh dan juga cara mengubat. Ya. Uh, uh, sebab tu bila kita sebut tentang eh um, uh, nabawi kan eh uh, field uh, uh, apa nama tu perubatan Islam uh, so jadi adakah pembedahan adakah MRI scan tu perubatan Islam ke tidak Islam ha uh, kalau kalau bab kata penceramah yang ada popular dulu uh, MRI itu Islam ke kafir <laughs> kan so jadi kita nak kata tu Islam ke kafir MRI scanner tu Bukan hantaran. Hantaran cerita lain. MRI scanner. Kan? Eh? Itu perubatan Islam ke tidak? Perubatan Islam. Lah, lah. Sebab perubatan dia. Maksud dia. Ada tujuan dia. Ya, tujuan dia itu yang paling penting. Macam disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah. Dalam kitab dia Al-Murni. Ya, seorang ulama. Mujtahid dalam dalam mazhab Hanbali. Dia mengatakan bahawa dalam bab sugi. Kayu sugi tu. Kan? Sunnah tak kayu sugi tu. Sunnah. Ken, malah Nabi menjadikan sunnah tasriyah, sunnah yang boleh nak takarup ilallah, nak menghampirkan diri kita kepada Allah. Bukan sunnah jibliyah, bukan. Ya, eh, bukan sunnah daripada kalangan khususiyatir Rasul. Tidak. Malah Nabi kata laulah an ashukaala umatila amartuhum bisiwaki indakulis salah. Kalau tidak menyusahkan umat aku, aku dah suruh semua mereka bersiwak setiap kali sebelum diikat solat. Maknanya ada fadilat yang luar biasa. Tapi siwak tu pakai kayu apa? Ha, Nabi SAW pakai kayu arak. Bukan minum arak pula. Kain, kayu, kayu, arak. Eh? Tapi adakah kita kena pakai kayu yang sama, kena pegang dia, kena ada teknik dia, jari dia kena pegang betul, tak boleh pegang macam ni, kena pegang macam-macam ni pula. Eh? Ada tak? Maka Ibnu Qudamah kata, dia kata sebenarnya sunnah dia adalah apa-apa saja yang boleh mencapai kebersihan yang paling Optimum, itu dia. Jadi kalau tuan-tuan pakai kayu sugi, kan kebersihan optimum diperolehi, maka dapat dua sunnah. Satu sunnah objektif maksat pakai kayu sugi itu, bersih gigi. Tak bau mulut. Satu. Dua sunnah meniru cara Rasulullah buat, iaitulah memakai kayu sugi. Ha, dua. Tapi kalau tuan-tuan tak ada kayu sugi, ataupun kalau pakai kayu sugi berdarah-darah memudaratkan gigi tuan-tuan yang lemah kuat, gusi yang lemah kuat. Jangan pakai. Itu tak faham makasih. Eh ni pakai juga. Tak apa, berdarah pun tak apa. Aku nak sunnah. Kan? Eh, tapi kemudian mudaratkan dia bakterial lah apa-apa lagi macam-macam. Ha? Eh, patutnya pakai kayu, bukan kayu, pakai berus gigi. Sudah. Berus gigi, eh? Berus gigi ada macam-macam teknik. Berus gigi keras ke, berus gigi lembut tuan-tuan nak pakai? Kalau tanya doktor gigi dia kata jangan pakai berus gigi keras bahaya untuk gigi tak bagus. Kita kata eh berus gigi keraslah bagus baulah tanggal semua kekotoran Tapi rupanya tak. Dia teknik tu yang penting bukan keras tak keras. Kalau keras teknik gosok gigi salah takkan bersih juga. So teknik tu kena belajar. Sebab tu dia ajar cara berus gigi daripada sekolah rendah tapi kita tak mau belajar. Kita buat lebih kuranglah dia punya pusingan tu dia kena pusing. <vegetablesgettable> dia bukan ci ci ci ci ni kan ada dia pusing dia. Ah tu contoh dia kan. Saya tahu sikit sebab saya punya rakan kongsi berniaga doktor gigi. Ya. Dia yang tahu sikit tu. Kan? Dulu saya pun ingat kerah tu lagi bagus. Dia kata tak betul. Tak. Salah tu. Kan? Lepas tu ada pula yang jenis ada bateri tu kan. Ah itu tak payah kita pusing sebab dia dah pusing sendiri. Lagi senang, lagi mencapai maksud. Bueno, Makasih ada bateri kita tak payah macam ni penat kan dia dia dia pusing ah ha, itu dia itu dia tuan-tuan eh -tuan. ha, ah itu nak kena faham dalam bab muamalat tertubuh muamalat muamalat eh sughi tu, tu muamalat mu ha, mu juga baik jadi kemudian apa lagi siasah dalam bab politik dia dalam bab a uh, jinayat ah uh, jinayat ni dia confused sikit dia keliru uh, tapi jinayat ni masih dia ada takzir dia ada hudud kan yang hudud ni dia memang tetap tapi nak laksana dia sangat susah sebab dia punya requirement dia sangat tinggi Udru'ul hudud atau tudraul hudud bisyubhan ada sikit saja keraguan dalam pembuktian terus tak boleh buat hudud so maknanya kebanyakan fiq jinayat islam sebenarnya adalah takzir sebenarnya bukan hudud hudud tu ada tapi itu yang the maximum of the maximum yang sangat susah kecuali ada orang nak mengaku berikram kalau nak dengan keadilan nak laksanakan hudud dengan syuhud dengan saksi oh susah kan sebab digambarkan dalam kitab fikah silam mestilah kalau nampak zina tu nampak betul kemaluan tu masuk tu macam mana nak nampak tu Tak teropong ke macam mana tapi takkan tengah-tengah nak buat juga nak tengok-tengok nanti aku nak laksanakan hudud nak tengok dia masuk ni padahal halang lalu sebelum masuk kan ni nak tengok pula Ha, itu tak jadilah maknanya macam-macam kita kata eh susah sangat lah eh? ya, walaupun sebenarnya doklah susah sangat zaman sekarang sebab zaman sekarang ada orang yang tak tahu malu dia buat video dia tayang sendiri dia tayang sendiri tapi sekarang ni boleh tak video menjadi pembuktian hukum hudud boleh tak ini ha, kan? oh, perlukan perbincangan yang lain ini adalah makasib Walaupun pada pandangan saya menurut walaupun kita tahu video tu boleh banyak suntingan, boleh banyak tipu, itu yang jadi de Itu yang jadi tak boleh dulu. Tapi katalah video tu tulen, tulen, telah disahkan oleh pakar segala pakar, tulen, boleh tak jadi sabit hukum hudud? Kalau ikut Ibnu Qayyim, boleh. Walaupun Ibnu Qayyim tak pernah bincang pasal video. Tapi dalam Kitab I'lam Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menceritakan persoalan sunnah-sunnah siasah syariah di zaman para sahabat yang menjadikan bagi orang perempuan yang belum berkahwin dia itu mengandung tanpa ada suami sebagai bukti zina habis fleksibel tak mesti nak nampak empat orang tak payah cukup dia dia mengandung dia, ya? kecuali kalau dia berjaya mendatangkan keraguan bahawa dia dirogol macam-macam lain dan ataupun dia mendatang ke keraguan dia dah berkahwin dengan siapa dengan jin. Ha, sebab itulah kebanyakan mazhab tak bersetuju membolehkan wanita berkahwin dengan jin lelaki bolehkah kahwin dengan jin jinnia? Lah? Ada beza sikit tu. Ada yang membolehkan lelaki kahwin dengan jin sebab dia lelaki. So tak adalah mengandung. Kalau perempuan tak boleh kahwin dengan jin, nanti senanglah -senang mengandung. Suami aku jin. Mana? Jin kau tak nampak? Oh jadi jadilah orang berzina pun pakat jin belaka. Lah lah semua salah jin. Kan? Kan semua disalahkan jin. Kalau dah boleh salahkan jin, kenapa salahkan di sini? Kan? Okay, semua salah jin. Macam orang kita lah, semua salah jin. Sakit, sakit, sakit head uh, jin salah. Sakit kepala jin salah. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Jin salah. Semua jin punya salah. Kalau kalau bukan jin, satu lagi selalu jin mangsa. Ini semua Yahudi. Ah, ini Yahudi. Ah, ini Yahudi. Ini Yahudi. Yahudi dapat nama. Tak pasal-pasal. Bukan kerja dia pun dia dapat juga. Yang tak pasal-pasal. Lebih-lebih sangat. <laughs> bagi kredit pada jin dan bagi kredit pada Yahudi. Injian-Jainis. Yeah. Jadi, itu antaranya. Banyak lagi tuan-tuan. Ibn Qayyim sebut juga pasal dalil-dalil uh, yang agak fleksibel yang boleh mensabitkan. Uh, tapi itulah maknanya tempat-tempat makasib yang boleh dibincangkan termasuklah hukum rejam rejam sampai mati ni ya betul memang ada nas dalam hadis Nabi, betul eh, betul. tapi betul memang tak ada nas dalam Al-Quran, betul Ya, tapi tak semua benda yang Nabi buat, mesti kita buat dalam bab yang boleh melihat kepada makas sebab Nabi sendiri yang ajar, Nabi kata apa Alaikum bisunnah wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz. Nabi sering kata bahawa peganglah kamu semua dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah. Pegang dia walaupun kamu terpaksa gigit dengan gigi geraham kamu. Bila Nabi cakap itu Nabi endorse apa saja yang dibuat oleh khulafa'ir rasyidin adalah sunnah Nabi. Boleh faham eh? So berdalil kepada hadis ini tak boleh kita kata bid'ah ah itu adalah merujuk kepada perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala telah menggabungkan Quran dan seumpamanya itu dalil bolehnya buat benda baru yang Nabi tak buat tak boleh pendalilan macam tu sebab kerana apa yang dibuat oleh Uthman Ali Omar Abu Bakar adalah sunnah yang telah diendorse secara blanket approval oleh baginda Nabi SAW yang tak diberi pada orang lain pada tu kalau tuan-tuan kata, tapi ni Umar bin Abdul Aziz buat, ah tak boleh. Itu bukan sunnah. Itu dia punya isytihad. Tak sama. Wtj ni dengan Kulafah Ar-Rashidin yang empat. So, Umar Al-Khattab telah menunjukkan bagaimana Umar Al-Khattab tidak atal al-hudud, tidak membatalkan al-hudud, tidak mengubah nas walaupun dituduh oleh sebahagian pengkaji-pengkaji. Yang mana Umar Al-Khattab pun tidak membahagikan tanah rampasan Tanah yang, di, yang ditawan semasa pe, tanah Syam dan Irak Kepada para pejuang Sedangkan di dalam amalan baginda Rasul Di dalam Al-Quran eh, Menyebutkan tentang pembahagian ini Dan Rasulullah bagi Abu Bakar pun bagi Tiba-tiba Umar tak mau bagi Lalu Umar telah mendapat penentangan yang kuat Daripada sahabat-sahabat yang bukan calang-calang Siapa antaranya? Abdurrahman bin Auf Bilal bin Rabah ketua yang tak bersetuju bila Bilal Birabbah yang kita baca hadis bahawa terdengar Rasulullah tapak kaki Bilal dalam syurga tu ha, dia tak bersetuju, berani nak bercanggah dengan dia, tapi yang bercanggah dengan dia sekarang ni siapa? Umar Al-Khattab ha, dia main-main so jadi macam mana ni? sampaikan sampaikan Bilal punya tak bersetujunya tak diberikan tanah itu sehingga Bilal bantah dengan cukup berterusan sehingga Umar Al-Khattab berdoa pada Allah yang khusus Allahumma akfini bilalan wa ashabah Ya Allah, cukupkan aku dengan ujian Dan tak bersetujunya bilal dengan rakan-rakannya ini Nampak? Sebab itulah dalam ilmu makasid ni Mesti akan ada perbezaan isytihad Dan dan perbezaan pendapat Kalau tuan kata Kita nak buat ilmu makasid Tapi kita tak nak ada perbezaan pendapat ah ha, Memang tak akan dapat Mesti akan ada Sebab para sahabat Fulafat al Pun berbeza pendapat Tapi Umar disokong oleh syurah. Ha, syurahnya dengan ada Ali dalam tu, ya? ada Uthman di dalam tu, bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab. Taala. Ya? Ha, jadi ini bermakna dalam mendepani masalah-masalah moden dan nak berhujah dengan makasih, mesti akan ada yang tak bersetuju. Yang tak bersetuju itu juga di, mungkin di kalangan ulama' yang besar. Di kalangan yang mencintai Islam Juga Jadi jangan pelik Ya jangan pelik Sebab itulah fatwa-fatwa di negeri Perlis Ada yang nak menjaga makasih Tapi tak disetujui oleh ulama di negeri-negeri yang tertentu Maka ialah proses biasa Lihatlah Umar bercanggah pendapat dengan Bilal bin Rabbah so, Jadi jangan pelik Kita kena ber berlapan dada Kita kena open Kita faham macam mana cara ini boleh, boleh berlaku Ya. Yeah? Bye. Uh, jadi sama juga macam Omar tak bersetuju dengan Abu Bakar. Yang apa nama tu nak membunuh kumpulan yang tak mau bayar zakat. Selepas kewafatan baginda Nabi, mereka tak mau bayar zakat. Mereka Islam, mereka Islam. Tapi mereka kata dalam dalam Quran itulah sebut ini sebagai ini, ini pada macam soalannya diisyaratkan pada Rasulullah sahaja. Rasulullah tak ada, tak ada dah. Abu Omar tak bersetuju dibunuh. Diperangi. Abu Bakar tetap. Tetap. Maka Omar akur kepada Amirul Mukminin Sebab Abu Bakar seorang yang sopan, lunak, lembut, diplomasi. Sekali dia berfikiran begitu, sudah tentu dia bukan calang-calangnya keputusan. Lalu dia bersetuju. Nampak? Adik padahal tak bersetuju. tapi bersetuju kerana wala. Hati-hati-hati. Walak tu dia tu. Kan? Ha, Tapi itu kita nak, nak katakan tentang bab pentadbiran siasah. Ya? Maka zaman sekarang ini moden ni banyak isu-isu. Makasid dalam bab siasah. Ya? Contohnya, kita nak bersifat lunak kepada orang-orang bukan Islam. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Kita mungkin di antara kumpulan kata, tak perlu buat apa. Bukankah kita ni, apa namanya, asyidda wa'alal kufar kita kena keras kepada kufar ni, keras bagi dia takut, bagi dia lari seperti kita bagi dia pergi masuk neraka terus, ha, itulah agaknya sebab tempat dia ada neraka dia terlupa bahawa ayat itu tak boleh diambil, diambil secara isolated terasing daripada yang lain-lain beribu-ribu banyak lagi ayat-ayat tentang perluan dakwah, hadis-hadis tentang keperluan dakwah dan seumpamanya rahmah lagi dia kata, ini bukan rahmatan lil mu'minin ni rahmatan lil kafirin katanya padahal memang betul dalam rahmat lil alamin itu para mufassir semua bersetuju, adanya rahmatan lil kafirin malah di kalangan ulama' salafus salih ibnu Abbas dia berkata rahmat kepada kafirin itu adalah antara yang paling besar pada pandangan ulama' tafsir dulu adalah tidak jatuhnya azab dan iqab dengan serta-merta kepada mereka Lalu memberi ruang kepada mereka untuk mendengar dakwah dan menerima dakwah dan akhirnya mereka selamat dibuktikan bagaimana bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mahu malaikat merentuhkan bukit di atas penduduk Taif eh? dengan harapan yuhrizamin aslabim malla yushrikubillah mayabuddulahi walayushrikubihi syaa dengan harapan akan ada keluar daripada sulbi ataupun keturunan mereka orang-orang yang yang mengabdikan daripada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Lalu sudah tentu akan ada perbezaan. Akan ada perbezaan yang macam kita nak mendepani kepelbagaian bangsa mengikut maqasid secara rahmah, secara rahmah, ramah tamah. Ya? Dengan cara itu kita mendekatkan gap di antara mereka dengan kita dan akhirnya kita nak dakwah mereka. Tapi akan ada kumpulan yang kata, "Tidak. Kita tidak akan bertoleransi dengan ini. Panggil dia gair, bukan Islam pun tak boleh. Kita mesti panggil dia kafir." Man lam kafiran faqad kafar. Oh, dia kata lagi. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Oh, itu dia. Kan? Jadi saya ingat lagi baru ni saya jumpa dengan Syeikh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bura. Dia pak faqih syafi'i. Dia daripada Syria. Kita ingatkan dia memang tradisi punya aliran lah. Tapi bila sembang-sembang, dia terterang. Dia tak setuju. Kita panggil orang kafir itu kafir. Kalau kita boleh panggil dengan panggil yang lebih baik. Iaitulah gairah khair, mu'min. Atau gairah muslim. Bukan Islam. Non-muslim. Better. Sebab memberikan harapan. Kita dah berikan satu konotasi. Satu gambaran. Kafir itu adalah pemusuh Islam ketika bila kita pukul rata pada semua yang bukan Islam sebagai kafir kita soalannya telah membuat satu satu tembok dia ialah musuh sedangkan dalam al-Quran Allah memulakan dengan ya ahlal kitab la taghlu dinikum apa maksudnya Allah kata wahai ahli kitab jangan kamu melampau dalam agama kamu antara melampaunya apa mereka kata tuhan tu tiga Allah tegur orang Nasrani yang mengatakan yang syirik kepada Allah tapi Allah tetap panggil dia Ya Ahlal Kitab Allah tak kata dia Ya Kafir Nampak? Ya Ahlal Kitab Kemudian Allah kata Ya ayuhan nas, Ya Ya Bani Adam Adalah Qul Ya Ayuhal Kafirun Ada Tapi daripada banyak-banyak majoritinya tidak dipanggil kafir kecuali yang very specific kepada cerita yang very specific ya yeah? ha, malah ya alal kitab ni satu penghormatan nak mengingatkan mereka balik kepada kitab yang diturunkan kepada mereka yang sebelum diselewengkan lalu itu juga makasid makasidnya yang tadi tu nak dakwah tu tapi bila orang tak boleh nak terima makasih yang kumpulan yang ini, kumpulan yang ini dia akan jadi saling sesat menyesatkan ha, itu yang masalahnya yeah? so jadi kita harap pelajaran kita hari ini dalam bab men mencapai maksat, okay, again sebelum kita tamatkan mesti tahu cara nak tarik ilah. ilah tadi tu yang tadi tu lah, yang mabuk tadi kalau dalam bab arah, kalau dalam bab untuk dakwah ni, dakwah tu ilah dia bagaimana cara ni Kaedah dia berubah mengikut keadaan dan tempat dan waktu dan masa. Sebab dia masuk dalam bab mutarayirat. Tarayirul ahkam bitarayirul azmi nati wal amkina. Berubahnya hukum dengan berubahnya masa dan tempat. Ada yang perkara dulu tak dianggap rajah, hari ini dianggap rajah. Dulu dianggap rajah, sekarang dianggap marjuh. Boleh berlaku dengan sangat banyak. Ya? Eh? So, jadi atas sebab itu dalam bab perkembangan moden ada pula orang yang kata kita nak pakai vaksin mereka kita tak nak ni vaksin ni merosakkan yeah? vaksin pun ada tak vaksin pun ada yeah? home birth ada doktor pun ada macam-macam Bum dunia leper pun ada bunyi bulat pun ada ha, itu tak payah bincanglah lah buang sikit kan tapi tinggalilah Tetapi <years sockliery> apa pun tengok apa maksat tujuan dia tujuan vaksin tu apa dia maka nak merosakkan gerakan vaksin dia kata vaksin ni Yahudi Yahudi dapat nama padahal Yahudi pun vaksin juga orang dia <tuh> Entah bahasa-bahasa Yahudi dapat nama tapi nak bagi sentimen tu buruk Yahudi kan terus kita sabitkan dengan musuh Islam kan macam orang macam orang Arab lah kalau kita maki amun orang Arab kita cakap dia khinzir dia relax ya tapi kalau cakap dia khimar, oh, dia marah <laughs> sebab dia tak berkenal sangat khinzir tu apa <laughs> so dia tak rasa apa rasa apa-apa pun ya yeah? so jadi saya rasa uh, nak simpulkan kepada anak azan maka dalam bab perkembangan moden uh, boleh berikhtilaf dalam mencapai makasif Memang akan berlaku sejak zaman sahabat Nabi yang besar lagi telah berbeza. Maka apa yang penting Maksud dalam berbeza ni adalah apa objektif bila kita berbeza, nampak orang berbeza adalah kita tidak cepat menyesatkan. Itu poin dia. Yang nak tambah lah. Menjadi salah cerita. Saya minta maaf tuan-tuan kan. Contohnya kita ni nak tegakkan bahawa kita solat. Contohnya saya nak bawa. Saja nak bawa lah, nak, nak, nak bagi faham kita pegang dalil bahawa dalam ibadat solat berjemaah, aku jadi imam, bismillah mesti pelahan. Itu pun difatwa di fatwa negeri Perlis. Itu yang lebih kuat. Rajah. Itulah juga empat mazhab sebenarnya. Termasuk mazhab as-syafi'i. Eh, dalam kitab Muqtamad mereka. Eh? Tetapi, bila kita nampak orang baca dengan kuat, kita pun nampak dia salah. Kita nampak dia salah. Lalu sampai, katalah, katalah, uh, walaupun bukan kita di sini, lah. kita nampak dia salah. Kita nampak dia salah, kita rasa macam benci. Lepas dah benci itu, padahal Nabi Al-Abradul, Al-Abradul, Al-Abradul, Al Khisam. Yang Allah paling benci adalah orang yang bila tak bersetuju, melampau-lampau. Ah, tak bersetuju, tak bersetuju lah. Aku tak bersetuju, tak, ba tak baca kuat, aku bersetuju, baca perlahan. Tapi kita melampau. Eh, ni, baca kuat ni sebenarnya, hidrah. Oh, baca kuat ni, sebenarnya, lawan sunnah ni, lawan sunnah Oh mula lah. Lepas dak khilaf sunnah, bila khilaf sunnah mukhalafatu sunnah. Oh sedap sekali. Pada hi khilaf sunnah, lepas tu mukhalafatu sunnah. Eh, bila mukhalafatu sunnah, maknanya mereka menidakkan apa yang Nabi buat. Oh dah mula-mula naik naik naik, naik, naik, naik sampai kafe ya, ni. Ah ha, janganlah ya, tu. Sebab benda tu benda yang memang khilaf muktabar. Bila khilaf muktabar, makasid dia Objektif syaratnya Kita kena terima Macam Nabi terima Sahabat Berbeza pendapat Dalam menentukan hadis Nabi Layusallian Apa nama tu Illa fi baini quraizah Kan Dibaini quraizah Kamu naklah solat Sebelum sampai ke Waktu sampai ke Sekumpulan sahabat Sampai Buat dia dia, dia dia solat Sebelumnya Belum sampai Dia dah solat Sebab dia faham teknik lain Nabi tak marah Mana-mana Itu maksat dia Bila mendepani Perbezaan Yang boleh berbeza Jangan melampaui batas. Ha, itu mendepani. Sebab akan pasti banyak sangat benda modern hari ini yang memerlukan perbincangan hukum yang akhirnya menjadikan maksad, makasid sebagai salah satu variable. Iaitulah pemboleh ubah hukum. Ha? Maka ada yang menjabit, mengambil ini, ada yang mengambil ini. Maka tidak boleh dengan cepat. Sebab itulah, Imam Malik takut nak mengatakan hadza halalun wa hadza haramun litaftari 'ala Allahil al Ini halal ini haram. Takut. Dan sampai dia pun kata akrahu hadza wa akrahu hadha. aku tak tak gemar yang ini, aku benci yang ini. Itu saja. Dia tak berani nak kata hadza halalun wa haramun kerana Allah sebut dalam Quran. Allah tegur ada orang yang berkata hadza halal wal hadza haram li taftaru ala Allahil kadzib untuk membuat berpura-pura ataupun mendakwa adalah daripada Allah sedangkan dia berdusta di atas nama Allah sebab perkataan halal dan haram adalah berat sebenarnya melukan justifikasi tanggungjawab amanah di, di hadapan Allah SWT okay? so, jadi kita harap kita boleh menjadi lebih lunak lebih dalam dakwah kita Dalam pendekatan kita Dalam pemahaman Islam kita Hormat Kita tahu dalam masjid ini ada Kemudian politik pula hari ini semakin rumit Dengan adanya parti-parti politik Kan? Ada dalam ni parti-parti yang berbeza-beza So Pendekatan kita bila beza parti politik Sedang kita sama-sama aliran manhaj sunnah Adakah Masih lagi macam orang-orang yang tak ada aliran sunnah Yang tak ada adab Adab itu ia adalah sunnah yang maud, sunnah yang mustamirah. Adab itu, sunnah yang mustamirah. Tapi kerana kita nampak berbeza dari sudut maksat cara teknik dakwah dia kerah, dia adalah mengambil jalan lembut, kita tuduh dia liberal. Padahal liberal ni adalah satu label yang berat, macam juga label wahabi. Sebab dia dah dipakajkan. Label lab, liberal ni dipakajkan macam mana tau? Pakaj dia, dia ni anggap semua agama sama dia ni menghalalkan LGBT dia ni uh, tak pakai kaedah kaedah fiqah, nas tak pakai ikut akal saja. ini liberal, dia ni boleh bersalam lelaki perempuan semua sekali peluk pun semua ok itu liberal dengar liberal dia nampak benda tu nampak tak, so tiba, -tiba kita kata dia liberal, maknanya kita tuduh dia, semua benda-benda sampah-sampah tadi tu semua ada pada dia bahaya tu tu Bahaya. Ha? Sama juga macam wahabi lah. Wahabi tu lah dipakejkan dengan package yang sangat buruk. Iaitulah, dalam tu adalah orang yang mentajsimkan Allah. Kan? Dalam tu juga adalah orang yang menghalalkan liwat. Dalam tu juga adalah orang macam-macam lah. Package Lepas dia. Lepas kata, kamu wahabi. Oh, sedap lah. Teruk lah kawan tu. Jadi kita jangan terbawa-bawa dengan kecahilan manusia hari ini tuan-tuan. Kita kena jaga-jaga sebab yang katainya menjaga adab kafabil marai ayakuna kahdikah kafabil marai kahdiban anyu hadith abimah bikulima semer cukup seorang itu menjadi pembohong pendusta apabila dia menyebarkan apa sahaja yang didengarinya ha, eh? sejarah so, kita jadi button share jaga-jaga WhatsApp jaga-jaga boleh menjadi perhancur kepada makasir asyaria menjaga keharmonian, keamanan di dalam negara kita dan di mana-mana. Wallahualam, saya rasa sekadar itu saja. Kita jumpa insyaAllah malam ni dalam forum untuk berbincang lagi persoalan makasih. Kulqauliazha wa astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.